Bine venit pe la noi, că am fost eu pe la voi, acum a fi pe la noi. Salut, să salut ascultătorilor. Teo, fiind susținătorul, cum să zic eu, al opoziției, Teo crede că PNL-ul a făcut bine ce a făcut. Mie mi se pare, spun sincer, că domnul Orban are în cel mai bun caz o ieșire foarte precoce, așa, puberă, cum să spun eu. Adică, zic și eu, de ce au introdus ei acum moțiune de cenzură? Pentru că am văzut uh, jumătate de societate plângându-se. Plângându-se de uh, modificările la codul fiscal, plângându-se de uh, uh, legile justiției aflate da. în momentul ăsta în dezbatere în Parlament. Uh, am văzut mitinguri, am văzut pe stradă, s-au coalizat societate civilă cu, da. cu, cu partide politice. Acum or să se coalizeze cu sindicate. Da. Uh, este un moment, este o tensiune despre care tu însuți vorbești adesea. Da. Spui că e o tensiune în societate în și nu neagă nimeni. În e creștere, în creștere. Dar în care în când a ajuns la apogeu, în, aveau, acela... să se în același timp, să tu mai zici, și eu spun același lucru și foarte mulți dintre ascultătorii noștri spun același lucru, avem o poziție, da? uh, cum să fie Politicos, inabilă, nu face nimic, stau degeaba acolo. Iată că face ceva de până o păi prea de, de vreme? Ce definiție ai inabilității mai vrei decât, cum spuneam, o ieșire precoce? Și dacă ar fi stat, dacă ar fi stat ei liniștiți acolo în Parlament, da. și ei își dau păi... de lucrurile prin comisii, de cantina aia despre care se tot vorbește... Păi nu, nu, nu, stai, stai, stai. În Parlament se dezbate ordonanța pentru aprobarea codului fiscal. Acolo ei trebuie să o modifice prin lege. Atenție, că guvernului nu schimbă codul fiscal așa cum ne spune chiar în, moți, în textul moțiunii. No, nu, dar pot opri, opri lucrurile astea. Nu. Dacă Ordonanța e în, e în vigoare. Ia, doar modificarea în Parlament la aprobare... Poate opri modificarea codului fiscal pentru PSD? Hai până să ne trecem la premiză, Moise. Ce se întâmplă dacă pică guvernul? Se va încerca uh, constituirea unei noi majorități, care poate să includă PSD-ul sau poate să nu includă PSD-ul. Poate să includă o parte nu, exclus, a PSD-ului. să sau... nu includă PSD-ul. Nu este neapărat dacă se rupe. Adică domnul. încearcă să spui, încearcă să facă racolări? L-am auzit pe domnul Orban acum câteva minute la, la știrile Europa FM spunând că dacă aveți conștiință, sediștii sediștilor, da. veniți și votați alături de noi moțiunea, pentru că guvernul ăsta pe care l-a spus acolo duce țara de râpă. Bun. Ceea ce ne duce în mod inevitabil la adevărata întrebare. Presupunând așa, prin absurd, că guvernul ar cădea. Eu zic că nu va cădea, probabil că ești de acord cu mine. Sunt de acord cu tine. Cred că ești de acord cu mine și dacă spun că dacă nu va cădea guvernul, domnul Dragnea, care negociază absolut orice, inclusiv această ocazie extraordinară de a avea o sabie deasupra domnului Tudose, atunci domnul Tudose va fi și mai vulnerabil decât era ieri sau astăzi în fața domnului Dragnea. Domnul... Ce zici de asta? Tudose nu era un personaj politic până să ajungă premier Lasă, vorbim de azi și de mâine De azi și de mâine nu cred că se, se schimbă ceva Pentru că uh, trebuie să ținem cont de un detaliu Dacă pierde domnul Tudose, pierde și domnul Dragnea Ce? Majoritatea? Domnul... Pierde uh, încrederea partidului este, Ar fi al doilea guvern Domnul Tudose do... dacă pică S-a terminat cu el, nu mai... S-a terminat cu, cu domnul metodică, dar și domnul Dragnea și nu din se din simte prea bine, pentru că ar fi al doilea guvern într-un an de zile care pică pe mandatul domnului Dragnea, ca să spun așa, pe garda lui. Da, dar nu de, de domnul Dragnea, ci de opoziție. Primul a fost de de domnul Dragnea. Da. Acum domnul urban e viteazul. Și acum știi care e interpretarea? Dacă aș fi să și -aș interpreta așa dacă ar pica guvernul. Păi mă, Liviule... Tu n-ai fost în stare nici să ții un guvern, te-ai supărat pe el, după care n-ai fost în stare nici, nici să-l protejezi pe al doilea guvern. De ce mai ești tu acolo? Hai să întrebăm că, de fapt, asta presupunând asta vreau să zic, presupunând că Arpica ar putea, opoziția, ar fi capabilă, a, a, capabile actualele partide din afara arcului guvernamental. Văd că acolo vorbim de niște interese care se bat cap în cap și în PNL-ului. Dar, nu știu, uite, pune USR-ul lângă PMP. Pune-l pe Băsescu lângă, cine vrei tu, Ghinea. De exemplu, de la USR De da. Deci poziția are Băsescu în privința legilor justiției Și ce poziția are Ginea. Deci cum ar guverna ăștia? Ar putea guverna? Au capacitatea să facă asta? Nu răspunde la întrebare Hai să-i lăsăm pe ascultători să răspundă 0372069599 v a deja că am făcut un pic de avocatul diavolului aici Pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor Teo, rămâne cu noi și dezbatem împreună Bună ziua, Mihai! Salut, Moise! Eu cred că da eu cred că ar putea face treaba mai bună. O coaliție formată din PNL, USR și PMP. Păi, principiu nu că cred orice că e mai bun bunii... decât cei acum, în sensul ăsta. Da, da, da, da. deci mai bun decât cei acum. Nu cred că ar fi extraordinar, dar infinit e mai bun decât cei acum. Hai să duc mai departe întrebarea pentru dumneavoastră, Mihai. O coaliție care să susțină un alt guvern decât PSD, credeți că ar împiedica o majoritate în Parlament pentru modificarea legilor justiției? Deci, deci această majoritate se conține PSD, dar azi guvern PSD Vă mai amintiți Anul 2016 da. am, am avut un guvern un Guvernul Cioloș în parlament, da, da, da, da. în parlament Însă am avut o majoritate Care l-a votat pe guvernul Cioloș Dar în același timp I-a făcut antijoc O majoritate PSD Iată, deci întrebarea e Pică guvernul Ce probleme se rezolvă? care dintre problemele noastre de zi cu zi se rezolvă, ea? Eu cred că niciun atât timp cât peste diștitul cu în Parlament nu se poate rezolva nimic. Bine, Mihai. Hai, vă la, hai că v-am întors puțin. fi atent, eu că eu sunt rău la chestiile astea. Eu am fost la avocatul diavolului. <sus> Știi ce? Am stabilit Moise, am stabilit, așa, uitându-ne noi amândoi la ce se întâmplă în Parlament în momentul ăsta, că de Actualele proiecte de modificare a legilor justiției beneficiază un singur om. Sigur că mai sunt și alții pe lângă Cine? el, dar sunt pentru un singur om. Nu, nu e adevărat. Zici tu? Foi de mine. Cât beneficiază mii de oameni? Nu, dar. Te referi la Dragnea, nu? Da, la Liviu Dragnea. Cum să întrebarea, Dragnea? Întrebarea, este, întrebarea este dacă uh, s-ar face o altă majoritate în care domnul Dragnea n-ar avea așa un cuvânt greu de spus. Mai rămân proiectele alea în viață, așa cum sunt acum? Eu îți întorc întrebarea pe care i-ai pus-o lui Mihai un pic mai devreme. Păi atâta vreme cât jumătate dintre peneliști au și ei probleme. Da, au probleme diferite, partidul e diferit, totuși... Nu, vorbim de probleme penale. Acolo, măi, ăia oameni în administrația locală. Oamenii aia se tem de DNA. E o frică organică deja. Visează noaptea urât. E de rău. Deci, iată, sunt niște motoare. La un moment dat am avut o pastilă pe care, pastila Bizi pe care o dai tu la emisiunea ta, trebuie să explicăm ce înseamnă Partidul Stat. Partidul Stat ăla de pe vremuri, care s-a transpus și s-a mutat în diferite partide de astăzi, dar acționează în continuare la fel. 0372069599 Nu uitați, facem un proces al opoziției astăzi. Ilie, bună ziua! Salut, Moise! Merg pe principiul care l-a înța mai devreme. Orice este mai bun decât ce este acum la nivel de guvernare PSD. Și încă un aspect care vreau să-l uh, pun în vedere. Dacă PSD iese de la guvernare, este adevărat că își păstrează majoritatea în Parlament, dar nu pot să mai ia decizii la guvernare, ceea ce mă încântă enorm de mult. Dar de, de ce anume? La ce decizii referiți? nu pot să dea la joale, poate să strige, poate să dea cu bâta, poate să facă tot ceea ce au făcut cu guvernul Ceoloș, dar nu pot să mai dea ordonanțe de urgență. Păi, de... Asta îmi doresc. Am înțeles. Pentru teme... că nu vor mai avea guvernare. De asta ne frică. De asta vreau și vrem cu toții să o dată. Am înțeles, Ilie, am înțeles. Aste... vedeți că, înțeleg, temerea noastră este uh, justificată, calculul este corect, până la un punct. Vedeți că nu mai suntem în februarie. Lucrurile s au Jocul s-a mutat de pe ordonanțe pe urgen... de urgență pe lege în Parlament, în procedură de urgență. E o diferență? Cele două merg mână în mână. Cele două merg mână în mână. Ei pot să dea aceste ordonanțe de urgență atât timp cât au un guvern. Uh, ei pot să facă aceste lege atâta timp cât există un guvern nu. care le poate aplica. Pot să dea ordonanțe de urgență atât timp cât există un Parlament care le poate aproba. În momentul în care s-a făcut ruptura, ruptura e și dintr o parte și din alta. Și în plus, încă un aspect eu sunt convins că în momentul acesta PSD-ul e un butoi cu pulbere. În momentul în care s-a făcut ruptura, s-a produs cânteia care aruncă la aia butoiul. Așa e Teo, e un butoi cu pulbere? sunt tensiuni în PSD, eu nu le-aș numi neapărat butoi cu pulbere și uh, PSD-știi sunt nu știu, din punctul meu de vedere sunt singurul partid funcțional al României iar ei știu foarte bine, au o istorie lungă pe care și-o aduc aminte, au memorie și, și aduc aminte ce se întâmplă când se rupe partidul, vezi, uh, vezi ce s-a întâmplat atunci când a apărut Alianța pentru România a plecat domnul Meleșcanu cu un sfert de partid uh, și le-a luat în timp să se recupereze și ei știu la fel de bine că plecarea domnului Dragnea în momentul ăsta din fruntea Că se deschide concursul Și avem uh, în PSD mai mulți care vor să ia locul domnului Dragne. Nu știu dacă îți pregătiți de așa ceva După ce dau legile Justiției, Să știi că mi s-a părut că ai răspuns evasiv la butoiul cu pulbere Sunt tensiuni, ce înseamnă asta? Tensiuni de uh, baterie sau tensiuni de prețea uh, națională? Când, de când partidul, uh, când partidul uh, aruncase străzile orașelor României în aer Erau sute de mii de oameni în stradă Da și probabil că o să mai fie. Domnul Dragnea, domnul Dragnea nu a căzut de la PSD. Nu. Când uh, domnul Dragnea și-a dărâmat propriul guvern, domnul Dragnea a rămas președinte al PSD. Da. Uh, și de-aia spun, sunt tensiuni, dar omul este încă puternic, adică să nu ne așteptăm acum să plece așa hipiot, știi? Uh, face semnul păcii și se duce acasă. Uh, domnul Chirică de la Iași, pe care l-am intervievat de vreo două ori în uh, emisiunea În drum cu prioritate, la fel, îl critică și dă cu domnul Dragnea de pământ și în toate felurile. Domnul, Moise, atât domnul Moise și a dat demisia. Da. Nu s-a întâmplat nimic, cu pulbere, nu e butoi cu pulbere Este un butoi Sunt patru haiduși marcilați Ponta, dat afară, Chirică De la Iași, Sorin Moise Și Cătălin Ivan Și de ce n-a explodat până acum Moise? Păi nu înțelegi, masa critică, nu există o masă critică, e o glumă Păi da, și atunci nu e un butoi cu pulbere 0372069599 Doru, bună ziua Bună ziua, Să Sunt tot de ce faceți În primul rând, Vă auzit? Da, da, vă auzim, vă auzim Bun. Felicitări pentru ceea ce faceți. Din punctul meu de vedere, lucrurile de degenerat din 99 până acum. Am un haos total, Nu mai am încredere în absolut deloc în nimeni în care a venit la, la guvernare. Nu, nu am văzut nimic. Singura linie de suflet, pe care am avut-o, măcar că nu am privit la televizor. E mare lucru. E mare lucru, vă spun. Deci asta cu neprivitul la televizor vă asigură sănătatea mintală. Până la un Sunt pomos. de acord cu tine, Deci dor, Am vorbim despre opoziția astăzi, astăzi, despre uh, câtă încredere aveți că face ceea ce trebuie opoziția și ce ar face dacă Acolo ar fi ca guvernul. Acolo vreau să ajung. Singurul moment în care cu adevărat m-am simțit măcar liniștit este că în momentul în care domnul Cioloș, de exemplu, a fost la guvernare. Nu am văzut aceste scandaluri. După câteva săptămâni PSD-ul, mă gândesc la cazul când a ieșit lumea în stradă, imediat, după câteva săptămâni deja, aveam manifestații de stradă și așa mai departe. Nu poți să te dezvolți într-un haos, într într haos, pur și simplu într-un haos pe care îl provoacă PSD-ul. Nu mai vorbim, că și PNL-ul a avut și toate alte formațiuni. Deci mi-am pierdut total, încrederea... Doru, avem nevoie de democrație sau de ordine? Vedeți că vă ispitește. Următoarea da. întrebare ar fi... N-ar trebui să atacăm mai bine Germania? Să, răsăm, să, să ce se supără? No, no, no, no, no, no. Să nu ascultătorul să răspundă. întrebare. De ce ai spus că mă ispitește? Da, mă ispitește ordinea. De ce să mint? Recunosc că în loc de democrație aș alege ordinea și poate că jumate din populația asta însă Țiți, -ți plecând la primizia că greu românul l ponești nu mai oprești. Uh, pff, să nu găsim pulovurile din nou. Doru, Nu Doro, să sunt nu, sunt găsim. nu. Chiar, chiar nu sunt, sunt pașnici, dar serios. Doro, ascultați-mă puțin. Atunci, pentru da. dumneavoastră și pentru toți aceia dintre dumneavoastră care se gândesc la revoluții violente. Revoluție înseamnă schimbare. Schimbarea nu trebuie neapărat să fie violentă. Aceste probleme nu se tranșează individual. Oricât v-ați enerva, oricât de tentați ar fi să puneți mâna pe furt și topoare, că vor veni momente grele, probabil, în zilele și săptămânile următoare pentru țara noastră, gândiți-vă că adevărata forță și singura care pune presiune cu adevărat pe acești guvernanți este unitatea noastră. Să ne strângem mulți și să fim uniți, să ne bazăm unii pe alții, contează mult mai mult. Individual, fiecare dintre noi va fi rezolvat de jandarmerie. Nu vă faceți iluzii în sensul stavără de Sau unul. de fisc. Sau de fisc, da. 0372069599, sunteți mulțumiți de opoziție. Nicolae, bună ziua. Uh, bună ziua, domnilor. Vă ascultăm. Salut. Uh, dinamica societății românești mi-a relevat ceva ce nu credeam acum câțiva zanii că e posibil. Hmm. Imaginea în care Băsescu este alături de domnul Florin Iordache. Primeam pe televiziune și monitorizat TVR1, transmitea mai mult de două minute imaginea celor doi discutând în Parlament la depunerea moțiunii de cenzură. Este, cred că, cea mai expresivă imagine a opoziției în acest moment. Nu știu dacă domnul, domnul Băsescu este un, este un foarte bun un, om de un show. element. Un element, domnul Moise. Nu ignorați imagini de felul acesta. Ele nu fac altceva decât să arate ceea ce se întâmplă în societatea românească. Așa? În societatea românească se petrece marea schimbare. Așa? Cum? Care e schimbarea? Marea schimbare este că vom reveni la ceea ce a fost în trecut. Care din trecuturile noastre? Pentru că am avut multe, am avut un trecut fascist, nu, acel, un comunist, unul ilieștian. A, acel, exact, același. Acel iliesci, Acela nu, este cel care ne-a ca Vă e teamă de FSN? Nu mi-e teamă de nimic. Mi-e teamă de, de, de un singur lucru. Că în momentul acesta noi nu facem altceva decât nerăbdarea noastră și în special a celor tineri. Eu mă aflu în, în topul oamenilor în vârstă face ca uh, să criticăm un pic poporul român, fără, să, fără să, să spunem ceva, că acel popor român, așa cum a fost el, în ignoranța lui, la, atunci când nimeni nu credea la a votat pe Emil Constantinescu, atunci când nimeni nu mai credea, l-a votat de două ori pe Domnul uh, Petraian Băsescu. De fapt, atunci de vreo patru ori că au fost și cele două nu vreau să Nu mai vreau să mai spun mai departe, că un individ ca mine, Mergea cu 170 de kilometri la oră prin localitate, pe undeva prin Dovrogea, ca să poată veni să voteze. E Cum pot să mai admit eu că societatea evoluează când eu îl văd alături pe Traian Băsescu, cel care îmi spunea la un moment dat că justiția este principalului scop, iar acum o terfelește ca pe nimic, de dragul unei doamne. Hey, uite, astea sunt niște lucruri pe care cred, noi cred că subevaluăm efectul Băsescu în societatea românească. Efectul Băsescu, uite, doar ca să iau așa la neparticiparea la vot în 2016. Doar ca să dau un exemplu. Deci nu înțeleg. Nu înțeleg. Adică cum îl. Zic foarte, pe au fost atât de mulți. Deci Treaba Băsescu ca președinte și înainte, dar ca președinte în special, a polarizat atât de mult societatea noastră. Fanii lui au devenit atât de hotărâți încât atunci când și-a arătat adevărata față, oamenii ei nu au putut să găsească o, al... o alternativă la Băsescu pe care să o voteze, ei fiind profund anti-pesediști. Da, tu vorbești de un sevraj da. politic. Da, da, da. Pe asta vorbești. Da, e adevărat, dar a fost o personalitate puternică pentru că am avut nevoie de o personalitate puternică. Doar o personalitate puternică a putut să-l învingă pe Adrian Năstase și ți aduce aminte la fel de bine ca mine cum arăta România în vremea lui Adrian Năstase. După aia n-au mai fost mecanisme democratice funcționale pentru că avem aceeași problemă dintotdeauna. Partidele românești sunt slabe. Sunt slabe pentru că sistemul politic este închis Accesul este, se face, cum să spun, dacă nu-l cunoști pe uh, secretarul general de la partid, nu o să ajungi niciodată să contezi în partidul ăla, în vreun fel. Câte vreme uh, uh, continuăm să comentăm Tăricianu, Dragnea și Băsescu, fără să ne uităm cum ajung toți oamenii în funcții, cum se aleg oamenii. Uh, chiar tu vorbeai zilele trecute de, uh, de primarii în. Uh, alegerea primarilor în două da. tururi. Evocai chiar o posibilă bă, situație în care ne alegem deputații și senatorii în două tururi da. și așa mai departe. Câte vreme nu deschidem sistemul politic, cu ei rămânem. E, e relevant dacă e Băsescu acolo sau nu e. E irelevant dacă e dragnea acolo sau nu e. Este, uh -huh. nu, nu contează, Dragnea va fi înlocuit de alt Dragnea, cu sau fără mustață 0372069 întrebarea este de cine ar putea fi, stai puțin am avut în PNL o schimbare de lider și nu știu în ce măsură oamenii percep asta ca pe progres ok, doamna, cum îi zicea domnul Gorghiu I-a zis Cristian Tudor Popescu la un moment dat și fugită de sub casca de la coafor sau ceva, de deci, domnul Cristian Tudor Popescu un un extrem de dur, dar dă niște deste de rămâne în da. da, ok, a fost înlocuită de domnul Orban, care domnul Orban e nu știu, e un om sincer așa, el e foarte deschis, dar de foarte multe ori pică într-o demagogie de asta încât nu -ți trebuie, nu știu, un milion de cărți citite. E doar un bun simț de acasă să ai și îți dai seama că omul prinde de multe ori fluturi, mi se pare mie, iartă-mă, că 0372069599, inclusiv modul hotărât în care el spune acum, noi suntem capabili să preluăm guvernarea. La emisiunea voastră l-am avut prin telefon pe Florin Câțu, un liberal mult mai moderat și mai cu capul pe umeri, care a explicat, va fi greu fi, da, putem încerca. Și de facem ce asta cred că astea. nu e greu? Pentru că toate partidele politice din România, de când avem noi partide, guvernează cam pe aceeași platformă. Se prezintă în, în alegeri cam cu aceeași platformă. Și uite, acum au fost râsete în Parlament că a spus-o, dacă nu mă înșel, Hunor. Nu știu, dragi liberali, cum faceți voi să depuneți moțiune de cenzură împotriva unui guvern care, al minter, are niște măsuri teribil de neoliberale. Platformele PSD-ului și ale PNL-ului nu sunt teribil de diferite. Eu m-am uitat și pe programele electorale. Nici alea nu erau teribil de diferite. Problema este, cum să spun, e mai degrabă de ordin moral. Ce faci cu guvernarea, când pui mâna pe ea, pentru că deciziile economice no, nu sunt teribile. diferite. No, stai, stai, stai. stai. Da. Te vorbim mai mult noi și îmi pare rău. Cred că, cred că o să prelungim emisiunea, totuși. la anunțăm pe Zaf că stăm până să anunță măcar rezultatul moțiunii de cenzură, ca să dăm posibilitatea ascultătorilor să vorbească. ascultăm. Asta. Ce, Ce ascultăm se întâmplă oamenii? acum în România nu s-a mai întâmplat niciodată. Acum, în acest an, spuneam la un moment dat că găsești în aceste platforme un fel de cit cod de la Marx, dacă vrei citire trecând prin Lenin, tot, totul se bazează pe resurse nelimitate. Lumea nu știe, nu toată lumea știe, economia este știința administrării resurselor limitate. Ceea ce au făcut ei în momentul de față a creat un vacuum, o presiune negativă în piața banilor în România. România face implozie în momentul de față, pentru că i au aplicat un cod de trișare, cum ar zice meu când se joacă la jocării. Show me the money! Știi? Bași la StarCraft, show me the money și îți dă resurse nelimitate. Cam asta a făcut Dragnea. Numai că economia noastră nu e un videogame. Trăim în viața reală. Și acum, ceea ce urmează, cineva trebuie să administreze acest dezastru. Iar dacă domnul Câțu spune onest, va fi dificil oricine ar fi... Domnul Orban se umple așa de umple, umflă pieptul și zice: Noi suntem incapabili să Despre asta e vorba. Și te aștepta să spună un partid de opoziție, Moise? Nu știm dacă, să nu știm să dacă reușim sincer. să guvernăm? Suntem da. incapabili? Suntem nesiguri? Respectul nostru de sine e căzut? Ce-i vrea să spună în Serios, e în fața Parlamentului, acolo cu susținătorii lui, o mie, cât sunt ei acolo. Ce vrei să le spună? Mamă băieți, nu știu dacă vă duc vreodată la guvernare, că s-ar putea să fi tâmpiți 0372069599, Cătălin, vă mulțumesc că ați așteptat atât pe fir. Bună ziua! Uh, cu plăcere, bună ziua! Uh, eu cred, referitor la bara emisiunii, că uh, opoziția de astăzi nu are nicio șansă să poată, efectiv, să, să conducă România uh, și mă gândeam chiar la domnul Cioloș, Am aud, aud vehiculându-se din nou numele Cioloș, mă bucur, uh, nu cred că vor avea putere, pentru că doar dacă se unesc cumva între ei toată această opoziție, ajutați chiar și de UDMR, ajutați chiar și de oamenii care își dau seama din PSD că ar fi bine să, să acest PSD nu se îndreaptă cu această conducere pe care o au într-un punct uh, bun. Și cred că uh, uh, chiar dacă să-ți presupunem cumva că ar veni acest domcioloș care eu cred și Moise, eu am mai spus în emisiunea ta odată, eu pot să fac pariu Că niciodată nu o să-l vedem pe domnul Cioloș. Dacă cât va fi el în politică și poate să va gândi să intră o dată din nou în politică, nu o să-l vedem niciodată la DNA. Și oameni ca ăștia ne trebuie nouă. De. Oameni ca ăștia care sunt prea puțini. da, vă ascult. Ok, deci, deci, vor, deci, dumneavoastră, ca să rezum, spuneți așa, ar trebui să se creeze o coaliție de orice mai puțin Dragnea, cum zicea și tu o mai devreme, cu părți din PSD. Și aia să încerce să facă ceva, să scoată exact, țara de unde. Oamenii buni. Oamenii buni de acolo, din PSD, oamenii buni din opoziție, nu oamenii buni, toată opoziția, oameni buni din PSD, UDMR și toți care sunt, să, să, să cureți acest PSD, pentru că am auzit de multe Cătălien. ori în emisiunea ta spun -o sec, că sunt oameni buni în PSD. Eu cred că sunt oameni buni. Câți, Ei, câți, ar trebui câți, acum să făi gata, mai se poate. Nu, hai să facem altfel, facem o reducere la absurd, dacă știți această metodă. Presupunând da, da. că... Din, presupunând că în PSD sunt mai mult de patru oameni buni, patru pe care i-am numit mai devreme și care, să zicem, au luat poziție față de Dragnea din februarie și până acum. Nu credeți că acei oameni, presupunând că ar fi mai mulți de patru, ar fi trebuit până acum să iasă în față? Păi iată că și Probabil, Sorin Moisă de păi tot. Păi nu, ăsta e între patru. Au așteptat. Eu mă gândesc că, deci, Dragnea acum este foarte, foarte vulnerabilă, este... Am auzit spunându-se și veiculul că este uh, confuz, este, cum să zic, este ca, o, ca un câine de la uriaș care e mușcat de mai multe ori și totuși încearcă să reziste. Nu cred că o să mai reziste -am mult. am comparat și... cu un lup și chiar e... are privire de lup. Da, Eu să-i cu toată lui Cătălin și spun de ce, muise. Poți uh, să identifice așa, sau din punctul tău de vedere, care e momentul în care România s-a dus spre... Occident. A luat decizia fermă să ia drumul Occidentului. Eu pot să identific. Care e? Undeva în anul, mai... anul, 1990, după puciul de la Moscova. Dacă nu, pic, nu picau Uniunea Sovietică, noi eram probabil azi Ucraina. Un soi de Belarus, așa... În ceva între Moldova și Belarus. Planam că o suspiciune. Deci... Momentul, momentul la care mă gândeam eu, ca să nu prelungesc... Da. Asta momentul la care mă gândeam eu este momentul 97. Momentul 97, când s-a produs, era la câteva luni după ce s-a produs, prima uh, schimbare pașnică de putere politică în România... Da. Noi... Uh, în care domnul Iliescu cu partidul domniei sale au acceptat că au pierdut alegerile, s-au dus acasă să se antreneze pentru tura următoare. E, dacă îți mai aduce aminte din cine era compusă coaliția care a preluat guvernarea României, o să vezi că e exact așa cum spune Cătălin la telefon. O varză cu carne. Era o varză cu carne care a luat deciziile corecte timp de patru ani. E adevărat, mm. putea, putea să funcționeze mult mai bine. Greșit ceea, dar, ceea ce spui. Dar atunci când președintele Emil Constantinescu a decis să nu fie de partea Iugoslaviei în acel război, dacă mai ții minte... Da, era atunci... deja guvernul guvernului Sărescu, atunci asta vreau da, să Da, dar era o coaliție compusă din CDR, partidele de dreapta sau de vagă dreapta, că CD nu era neapărat un partid de dreapta, uh, și uh, acel UCD, dacă îl mai ții minte, compus din uh, ruptura din FSN condusă de Petre Roman și Partidul Social-Democrat al lui uh, Sergiu Cunescu. Deci, ceea ce spune Cătălin, s-a mai întâmplat și efectele sunt pe termen lung. Suntem noi acum, noi să discutăm despre cum apărăm occidentalizarea României, pentru că cei oameni au luat acele decizii în 97-2000. Suntem în altă epocă. Suntem cu totul și cu totul Cu totuși siguranță este altă epocă. Este alta epocă. Vestul, oamenii fac uh, apel la comunism, pentru că el este în într-o memorie mai recentă. Dar noi am amândoi știm că în momentul de față nu mai există un pericol al comunismului și că, din contră, ceea ce se întâmplă acum în România seamănă, adică pericolele sunt de altă natură tribalizare etnică e adevărat sunt de cealaltă extremă de cealaltă extremă extrema dreaptă, dreaptă dreaptă neofascistă sau cum i-am zis eu mimetic fascistă în momentul de față deci mă, peremiștii din cum zicea Ponta, peremiștii din PSD au ajuns la putere fără să se branduiască ca fiind uh, niște oameni care schimbă cursul României, care e o îndreaptă spre, de Occident Produc spre Ungaria lui Orban sau spre Polonia. Spre sau... grupul de la a, așa, exact. Sunt tot felul de pescăriș care spun lucrul ăsta. Noi trăim aceste lucruri, dar oamenii nu asociază asta a mișcărilor antioccidentale de la începutul anilor 20. Acolo suntem, în 1920. Suntem acolo, dar nu asociază oamenii pentru simplu motiv că PSD-ul doar dă semne în momentul ăsta că vrea să se ducă acolo. Nu a luat decizii virulente anti Îndește de ce se întâmplă în, în Ungaria, unde se organizează niște referendumuri chiar mai ridicole anti, decât în România. anti soros Anti-Soroș. cum statul ungar cheltuiește o grămadă de bani pentru o fantezie. Soro și rău. Soro e statul paralel Hai să votăm, noi. exact, da, să o votăm o să avem și noi referendum anti-statul paralel. Să că, vedem dacă ajungem. Că va acolo. fi sub forma suspendării președintelui, că va fi sub, nu știu ce forme, dar sigur că asta ne îndreptăm. 037 206 Eram nevorbiți, ne-am îndepărtat de temă. Cât de mulțumit sunteți de ceea ce fac partidele din opoziție. Gabriel, bună ziua. Bună ziua, domnilor. Vă eu, eu sunt relativ mulțumit. Nu foarte, foarte mulțumit, dar relativ mulțumit. Uh, cel puțin mulțumit de partidul pe care l-am votat, USR. Uh, eu am făcut parte dintr-un partid și încă mai fac parte dintr-un partid care n a reușit să intre în Parlament, chiar dacă, adică nici nu a putut candida, chiar dacă a avut la legile locale 90 și ceva de consilieri în țară. Foarte frumos din partea noastră. Da. da legii partidul... electorale făcute de uh, PNL și PSD. De. Exact. Este partidul M10. Nu a putut candida în, în, la legile parlamentare pentru că nu a reușit să strângă numărul acela exorbitant de semnături undeva la 1, 200 100. și ceva de mii. Da. 1% din, atunci, din numărul electorilor, din circunscripție. Nu doar din circunscripție, pentru că partea cu circunscripția se aplică în patru județe pentru UDMR. Noi trebuia să strângem 1% din, din numărul de votanți la nivel național. A, Atunci ca Nu, partid, nu da. mergea. Da, ca partid, da. da, Atunci noi nu am putut să ne prezentăm în alegeri. Am avut și încă avem oameni de foarte bună calitate care nu s-au putut prezenta. Eu, votând USR, am, uh, am studiat programul lor, de, uh, programul lor politic înainte de alegeri. Da? Care program? Și... Cred că păi, glumiți, nu un... mă luați mișto, vă rog, eu frumos. Nu, că am... avut, deci USR-ul a menționat uh, eu în mod Eu știu ce au publicat, am scris, domnule Gabriel, am scris da? despre fiecare program în parte. Am, a, am deja decenii de când citesc ca prostul toate programele electorale. Iertați-mă, nu cred că sunt mulți în țara asta care citesc toate programele electorale. Știi, fiecare dată eu consider că e datoria mea de jurnalist să spun ce cred eu, că e bine și ce nu e bine. USR-ul nu a avut un program de guvernare. Nu a avut așa ceva. Nu am spus program politic. Program, spus politic da, program politic, da, Ai, ai, e același lucru. Deci, ei au intrat, au intrat în alegeri cu un program politic, cu niște e, donle, Au care, intrat cu trei chestii pe un imita. site, care erau contradictorii în sine, pentru că nu s-au înțeles cele două aripi și în final au și dus la ruperea partidului. De deci, ce credeți că e la 5% USR deși are 9% în Parlament? Ok, să vă spun de ce sunt mulțumit, pentru că prevederea asta, chiar dacă nu spuneți că nu era un, un program politic în sine, totuși era un mesaj de campanie. În mesajul lor de campanie a fost uh, modificarea legii electorale pentru a putea permite și altor partide și altor cetățeni să fie reprezentați în Parlament. Pentru că USR-ul însuși era să nu intre în alegeri, în, cam, în, în alegeri, în campania electorală, deci nu era, era să nu intre pe listă, a fost la limită. Bun. Bine, și... A strâns 300.000 semnătorii. Bun. Atunci, uh, în momentul în care sau acum, relativ recent, de o lună și ceva, s-a prezentat un mm. proiect de modificare a legii electorale care se... Da. Includă coborârea pragului da, electoral da. pentru a putea intra în Parlament, modificarea legii care prevede strângea de de la 1% pe numărul de votanți la 0,5% pe numărul votanților efectivi. Da. Deci toate aceste lucruri favorizează piața politică, fa favorizează spargerea monopolului de de partidele da, majoritare. Nu trebuie să-mi spuneți și... lucrurile astea, dar hai de să luăm Această lege de care doamnați să spuneți a fost respinsă, corect? proiectul de lege, da, modificările, Bun. amendamentele au fost respinse, Acum, da? dacă îmi dați, Gabriel, un sfat ca de la jurnalist la userist, ce sunteți dumneavoastră, să știți că e clar că legile puse în dezbatere inițiate de opoziție nu au foarte multe șanse. Dar... Cum ar fi fost dacă un partid, fie el și USR, calculați noastră cât înseamnă 9% din câți oameni s-au prezentat la vot, 41% din total electorat și o să vedeți cât înseamnă. Înseamnă... 600 S-ar putea să fie 600, ia mai calculați odată. Deci, deci cum ar fi fost dacă USR-ul, odată cu această lege, atât de importantă pentru națiunea noastră, ar fi știut să organizeze și mișcări de stradă pentru susținerea ei? Bine că au făcut o astfel de inițiativă, dar bine că n-au știut să se marketeze politic cu ea. Marketingul politic în momentul de față este să ducă Florin Roman, sau cum îl cheamă pe ăla de la PNL, cu ouăle și cu uleiul în Parlament la moțiunea de cenzură. asta e marketingul politic. SRU are probleme mult mai grave, Moise. Au fost două rânduri de alegeri parțiale și ei au pus candidații în vreo câteva localități. Nu au considerat necesar să pună în toate localitățile. Sunt un partid de mijloc mijlocul Bucureștiul în momentul ăsta. Avut... Nu au avut candidați. Nu au avut foarte rău. Un partid de nou, al treilea partid al României, trebuie să aibă candidați la alegerile parțiale. Al minter degeaba există. E un partid local, regional, da? Sigur, aia e altă discuție. Este un partid care a greșit grav, pentru că... <sus> nu s-a poziționat doctrinar. Haideți să mai luăm câteva telefoane, deci o să prelungim emisiunea și după ora două, dar o să facem o pauză de publicitate la un moment dat. Vreau să mai vorbim însă cu cine e pe linie în moment. de față. Adrian. Bună ziua, Adrian! Adrian? Alo! Bună ziua, am ziua bucur mă bucur că ați așteptat. Mă ascultăm. Mulțumesc. Prima dată când sunt în emisiune direct. Da? Uh, nu cred că poate să facă nimeni absolut nimic. Toți politicienii sunt o apă și un pământ. Păi și care e soluția, Adrian? Schimbarea sistemului. În ce fel de sistem? Dați-mi un exemplu. Care este sistemul guvernul, care s-ar potrivi în România? Guvernul este, guvernul este executiv. Da. da. El trebuie să execute. Ce? Ce hotărăs parlamentarii? Nu, și nu, nu, stați că nu înțelegeți bine noțiunea de executiv. Guvernul este administrator. Legislativul face legi. De acord. Da. De acord. Da. Dar ceea ce dorește parlamentul ar trebui să facă guvernul. Da. Da? Ei, okay. Asta se întâmplă, pentru că guvernul aplică legi. legi. Dacă vorbim despre legi. Înțelegeți? Când și legi, și hotărâri, și tot. Da. Noi nu alegem. Noi nu avem dreptul să alegem guvernul. Atunci ar trebui să alegem și guvernanții noi. Dar mai trebuie să alegem... Uh, partide. Ar trebui să alegem persoane. Adică, vreți să, vrem să votați afili... ministrii, sau cum? Păi, ca să putem să facem ceva, așa ar trebui să facem. Mm -mm, Haideți da, hai să dacă vă ar spun. Ar Viziunea dumneavoastră, Adrian, se apropie foarte mult de cea a lui Lenin. Foarte serios vorbesc. Nu, nu glumești și nu vreau să susținim. vă jignesc. Da, da. Nu, nu e problemă, nu e nicio jignire. Întâmplarea face că recent chiar am discutat cu Teo despre lucrarea lui Lenin în Statul și Revoluția, publicată înainte de Revoluția din 1917. Nu, publicată a fost după, dar a scris-o înainte de Revoluție în vara lui 1917 în care el explică. Uh, muncitorii și țăranii trebuie să-și aleagă reprezentanții care să facă legi și să le aplice tot ei. Ei, și s-a dovedit după aia, după, după Revoluția din octombrie. Da, Lenin și colegii lui fiind de asemenea niște băieți cu dosare penale, ei au desfințat tribunalele, au, adică totul după aia -a, cu comisarii poporului s-a făcut totul. Ceea ce descrieți dumneavoastră Adrian e ceva extrem de periculos. Democrația însemnând inclusiv libertatea de a dezbate. Da, cu deștea, cu ouă și ulei în Parlament, dacă altceva... Cu Florin Iordache? Dacă altceva națiunea noastră nu poate să dea decât Florin Iordache și Florin Roman, uh, sigur, avem o problemă care ține de meritocrație, pe care o întâlnim în fiecare zi. Ne uităm la oamenii care ne conduc chiar și la serviciu, să știți, sau, nu știu, în viața de zi cu zi, la liderii noștri de pe scara blocului sau la liderii noștri politici, și de acolo rezultă cam cât de sus e nația și cam ce poate da democrația românească, din păcate. Însă, așa cum e ea, democrația este importantă, pentru că doar, doar exercitarea ei suficient de mult timp ne poate asigura și nouă prosperitatea. Și să... trebuie să admitem că nu avem întotdeauna dreptate. S-ar putea ca aceea pe care îi urâm, îi disprețuim, nu, nu vrem să îi avem aproape, s-ar putea ca uneori să mai aibă și ei dreptate și s-ar putea să fie în folosul nostru chestia asta. 0372069599 Criticăm opoziția ca să o trezim și să o facem mai bună în felul ăsta. Cătălin, bună ziua! Bună ziua! Bine, v-am găsit. A, în toată viața mea, da. cred că acest guvern este cel mai prost guvern din câte au existat vreodată în istoria României. Greu de spus. E mare politică. pentru postul ăla. Așa. <laughs> Sunt o persoană apolitică, n-am nicio treabă cu televizor, cu știri, nu cu orice... Nu sunteți o persoană apolitică. Nu. Vorbesc din perspectiva unui om care deschide ochii în fiecare dimineață și privește în jurul lui. Câte vreme trăiți în societate n-aveți cum să fiți o persoană apolitică? Chiar și nefăcutul politic? Nemersul la vot este un vot în sine și încă unul extrem de puternic, din păcate și extrem de destructiv, s-a dovedit. Da, într-adevăr și asta, dar cred că nici foarte multă educație politică nu se face. Haideți să vorbim despre tema noastră de astăzi. Okay, Opoziția. Okay. Opoziția, o de orice natură ar fi ea, cred că ar fi, nu știu, măcar de două ori mai bună față de guvernul actual. Pentru că pentru că guvernul actual nu face nimic altceva decât un teatru pe banii noștri, ai e contribuabilă banii noștri ei se ceartă, așa, așa. Da. se ceartă, își dau legi care se bat cap în cap, și ceartă, din același partid se dau legi de unul pe altul. Doamne, nu se, nu, da. nu se, deci nu se bat cap în cap, să fim înțeleși. Partidul ăsta de acum la guvernare e un partid socialist un nou cod fiscal, de la 1 ianuarie, o să avem 2 milioane, între 2 și 2 milioane jumătate, v-am spus că am pus pariu cu colega în Casimena, da. între 2 și 2 milioane și jumătate dintre angajații din România cu salariu minim pe economie. Asta e! Așa înțeleg socialismul. Partidul ăsta este foarte hotărât pe căsăpirea justiției. A, am înțeles, că sunt, dar asta nu se bate capul cap cu nimic. Ei sunt foarte hotărâți acolo. Fac o hăcuială până la capăt. Nu știu am ce înțeles. le repreșați. Dar noi vorbim tot timpul de ce va fi. Cu da. următorul an aveți răbdare, cu următorul an va fi mai bine. De când m-am născut, asta e cred, cel mai des lucru auzit la TV sau radio sau oriunde în Parlament. Dar privind la faptul în sine, roborul e la nu știu cât. Da. Băncile s-anunță criză și nu știu mai ce alimentele toate cresc, fiecare scumpește, fiecare face ce vrea atâta timp cât în guvern există acest teatru. Iar dumneavoastră Lumea nu vă așteptați la asta. E o surpriză pentru dumneavoastră acest lucru. Da, da. Mă așteptam să fie rău. Vă jur eu, vă așteptam să fie rău dar nu mă așteptam în niciun caz la asta ceva V-ați plâns parlamentarului pe care l-ați votat? Cum să mă plâng? Să-i scrieți omul, să-l sunați. <fie> uh, Cătălin, trebuie să luăm o pauză publicitară. Dan și cu rămâneți pe fir, după trei minute intrăm cu dumneavoastră. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. Vă rog, începeți apelul Am... și votul. Am să începem cu lista ministrilor. Domnul prim-ministru Mihai Tudose, prezent nu votează. Domnul Ion Marcel Ciolacu, prezent nu votează. Doamna Lia Olguța Vasilescu. prezentă, nu votează. Nu domn face Torințescu. să mă gândesc la alegeri. Uh, dar ce auzim acum este votul la moțiunea de cenzură unde reprezentanții PSD au venit în sală, dar după cum am auzit, nu votează. Uh, vor să facă opoziția să arată ridicol pentru că vor fi numere mici acolo când se va anunța că guvernul nu a căzut, iar PSD și vor vedea liniștiți de dragă. nu e o demonstrație de forță a lui Dragnea în interiorul partidului său. Uh, ar fi fost o demonstrație de forță oricum. Nu, nu cred că s-a gândit așa la ceva bă, special, nu este o chestie specială, s a soldaților în front care arată că sunt acolo și sunt alături de el. Dacă îi lăsa, de exemplu, să voteze, nimeni n-a zis, băi, prietene, noi vrem să votăm la moțiunea asta. Băi nu nu i lăsat să... să voteze exact. din motivul pe care îl intuiești și tu, și anume că i-a fost teamă de trădări. E mai simplu așa. E mult mai simplu, așa, Te asigur că nu este niciun fel de trădare, dar eu ascultând asta m-am dus cu gândul la alegerile parlamentare la care foarte mulți oameni au decis că nu au nimic de ales și au fost prezenți dar n-au votat. Și rezultatele le vedem astăzi. Le spui tu în fiecare zi în pastila bizitei. 0372069599. Reluăm discuția cu dumneavoastră. colegi de la Parlament ne transmit între timp că s-a încheiat votul și vom. Avea și rezultatul lui în câteva minute Până atunci continuăm discuția despre această acțiune a opoziției Sau despre altele care, nu știu, poate v-au atras atenția Și despre capacitatea opoziției actuale de a prelua guvernarea la o adică Bună ziua, Dan! Bună ziua, domnule Moise! Vă ascultăm! Din punctul meu de vedere, capacitatea opoziției de a prelua puterea este zero Consider că, în de sărbători, nu nu s s preia avem, nevoie avem nevoie de porc înainte de sărbători de acolo că... cu noastră. Să știți că în 89 Poţi tot așa era un prag de sărbători. Da, dar <gântare> <gântare> aveam porc. sărbători. acum nu mai e o necesitate. Vedeți că nu mai v-ați dat-o pe primul vida. loc mâncare. Avem de toate. Dar din punctul meu de vedere, eu zic că opoziția ar trebui să stea liniștită la următoarele alegeri, să-și prezinte ce au de făcut. Nu observați ca să nu, nu mă da, și să termin și Nu da, observați da. că asistăm la o mascaradă. Dacă tot se zice că vrea să facă ceva, vine nu știu care zice. Nu, o categorie, nu. Dacă ar face, el ar fi super. Lasă-i, patru ani. Lasă-i în pace să-și facă treaba. Depinde. Dacă patru mai avem și țară după patru ani. Vedeți? E, vedeți că e o problemă. Bun. Ce spuneți dumneavoastră... Da, -am, Am mai avut guvernul și tot n-am avut. avut. Niciodată n-a fost, fost atacată at atacat în halul ăsta democrație acasă. Niciodată. Domnule, deci vorbim Poate asta. Din punctul, rostul, din punctul dumneavoastră și a altor persoane este atacată, din punctul meu de ce este? Cum, Cum o vedem noi asta, așa atacată? Amestecarea peste legile justiției înseamnă anularea Constituției Democratice a României. Este fundamentul statului de drept, separația puterilor în stat. Deci se schimbă ceva rău înțeles. de tot, chiar dacă nu se schimbă porcul cu vita. Se schimbă ceva în funcționarea țării noastre și vom simți repede consecințele, adică să nu vă imaginați că e ca altă dată. De data asta Bine. e ca niciodată. De data asta e ca niciodată. Da. Deci, ca și cum mi-a spus, poți să spui orice, orice, vrei că dreptatea e la noi. Deci nu mai rost să mai continui mai departe. De ce? Ei. Păi nu, dar chiar așa e, domnule. Am, Am crezut, mai crezut, că, mai Am crezut -am că, mai... că mai aveți argumente. Am crezut că mai aveți argumente și vreți că... să le spuneți. Păi deja degeaba, degeaba le mai spun. De ce ar fi deci degeaba? sunt contradictorul cu nu am data trecută. Și ajungem să ne cheptăm. Eu am intrat ca să îmi și o opinie, dar în nu am să spuneți că se schimbă și va fi ceva grav și groaznic da? România, păi mai am ce păi să nu mai am. Dacă nu mai aveți argumente, asta este dan, dar nu -mi spuneți mie că nu aveți posibilitatea să le exprimați. Adică cum? Eu vă rog să vă exprimați opinia și ce se dacă mă contraziceți, nu mai zic nimic. Asta înseamnă dialog. Cred, Alexandru, bună ziua. Alexandru? Da. da. Bună ziua, dacă vreți și dumneavoastră să vorbim, le spună. Noi. Da, da, mulțumesc am această oportunitate. Alexandru, dăm voie, dăm voie doar o secundă, te rog, da? și după care tac din gură. Sunt 156 de voturi pentru moțiune, ar fi fost nevoie de 233. Deci moțiunea a picat, guvernul Tudose supraviețește. Mm, da, da. E, e un fel deci de știre iară... asta. Un fel de știre. Da. avem încă 4 încă ani sau cât de suferit și de tras și să ne gândim din nou că o să fie mai bine peste 4 ani. Cum spunea, cum spunea uh, anteriorul... Uh... Nu, hai să vorbim despre opoziție, că pe bune, deci asta deci... cu votul din Parlament nu m-a impresionat deloc, adică nici nu e o știre deci... măcar că Eu am, am ascultat, am ascultat emisiunea și ai avut la un moment dat un uh, interlocutor care a spus foarte corect, și în PSD sunt oameni care ar putea să ajute, cred că voturile astea trebuiau să le facă în secret, și atunci, probabil, mulți din PSD ar fi votat moțiunea de, cendură, Bă, dar de, ce de cenzură. Vina pe, de ce să dăm vina pe PSD? Și ce, domnul Orban, nu știa că nu o să-i lase Dragnea să voteze? De-aia vă spun Bă, că a făcut nu, o acțiune nu, nu. prematură. <laughs> da, un puțin, da, puțin, pus, cred că un pic s-a grăbit, poate trebuia să pregătească mai mult această moțiune de cenzură, dar, probabil, și în ideea, în ideea de a de a. Nu știu, nu știu, ce să zic, oricum. Se, se, acești... vă spun eu, de a se afișa și el de a apărea la televizor mai mult. Prob de a probabil, a probabil, mod, și asta, probabil, probabil. Sandru, dar ce, ce ați fi zis și tu și Moise dacă opoziția nu zicea nimic. Nu făcea niciun. facă o moțiune, pentru că este deci, de, deci, de, de a mai depunem. Deci problema nu este că uh, de a, n a zis nimic, problema este că poate puțin s-a grăbit sau nu a fost destul de de pregătit această moțiune, de cenzură. Da. Bine, Alexandru, vă mulțumesc încă o dată, Teo. O, o moțiune un glunț de argint pe o sesiune parlamentară. O tragi și aia e. Nu mai este e Mai Este adevărat. Mai sunt întoarcă două luni până la următoarea sesiune parlamentară. Și urmează niște săptămâni știm cu toții de foc. Este de adevărat. Duminică iese toată lumea. Și asta. crezi că la aritmetica parlamentară actuală da ar fi reușit ceva? Cred că, după ce, că ar este, fi... după ce este sindicatele mm. împreună cu toți oamenii care apără justiția în stradă, mai există o șansă să vedem mai mult de 600.000, de mii, să, să ne ducem către milionul ăla pe care îl tot invocă Dragnea. În stradă. Este adevărat, atunci, ionul... asta e adevărat, milionul... Asta e o presiune extraordinară. Tu nu-ți dai seama că nu ești pesedist. Eu îmi dau seama că sunt empatic și <laughs> pot să mă pun în locul unui pesedist. Nu știi ce a fost în sufletul lor atunci în februarie. Măi, macină chestia asta. A început unul să vorbească de mitraliere. N-ai văzut? Erau disperați. Sigur, I pe lângă la mitraliere sunt ceilalți peste care se duc acasă la prietenilor, îi sună mamele lor da? și întreabă, băi, mamă, așa, râi, sunteți acolo la partid. Nu știi, bă, episodul cu nevasta domnului Grindeanu, care a venit pe Facebook la un moment dat și a încercat să-i splice că soțul e un om bun, da, era un om bun, da, așa, nu mai zicem nimic. Da? Deci, aceste lucruri au... pun o presiune extra asupra lor. Păi, dacă venea domnul Orban, nu acum înainte, peste o săptămână, sau peste două, când s-o coace, că cu era necoaptă, era crudă, dacă venea atunci. Dar nouă luni de zile am acuzat opoziția că nu face nimic. Acum când da? face ceva, nu ne place. O ieșire Ce am zis. Satisfacție garantată. Nu mai comentez că spun prostii. Uh, cred că ar trebui să închidem aici emisiunea de astăzi, o ediție specială. Uh, Vlad, Florin și Nicu, îmi cer scuze, dar am depășit spațiul cu bună știință pentru că am vrut să stăm și să ducem până la capăt. Această acțiune atât de, spect atât de puțin spectaculoasă, de fapt, a opoziției din România. Vă spun, nu Cred că în momentul de față noi, societatea, ar trebui să ne bazăm pe altcineva decât pe noi. Să nu mă ei de anarhiste, te o te rog, că tu ai teorii. Eu ceva. cred că societatea noastră a ajuns la un grad de maturizare și că e doar o chestiune de timp când ea însăși va da nu partide antisistem, ci pur și simplu alte fețe politice. Mișcările astea de stradă, cele care au fost și cele care probabil că mai urmează, sunt coapte. Sunt la maturitate. Unde ne întâlnim noi Moise, este că amândoi credem că soluția este politică și nu există altă cale decât o soluție politică democratic. Democratic. democratic. democratic. Ne despărțim aici. a prezentat România în direct la Europa FM.